он таке, що правда могло трапитися від ураження певних ділянок кори головного мозку. Але ніяких травм у цій ділянці в нього немає. Якщо він був хворим, то помер занадто вчасно. А в такі випадковості я не вірю. Та й ти, напевно, теж він побарабанив пальцями по столу і додав: Ось я й вирішив поритися у цій справі. Пошукати, що б могло об'єднувати цих двох людей, окрім схожих доль.